Beno, baixaten genuen bezala telefonoaren bestaldean Joan Etxenik daukagu Greziatik, Arratsaldeon Joan. Arratsaldeon bai. Eta gainea gaurkoan eh, manifestazio antifazista batean zaitu estala? Bai, halase. Jakingo duzuenez Grezian aurreko eh, maiatzare seiko hauteskundetan eh, eh, eh, E, urrezko egun sentia izeneko alderdi neonaziak e, lortu zitun bosken eguneko zazpia e, hau da, erdi, greziaren erdin milioi bat e, erdin milioi greziarrek ematzioten boska alderdi neonazi honi eta, bueno, ba, sekulako eskambila sortu du egoera honek eta horregatik, ba, guztietan fasismoaren autako elkarretatzeak, manifestazioak eta mobilizazioak egiten ari dira Eh, izan da oso jarete komplikatuak, eta behar da nazioartean hoi hartzon gehien izan, de, izan duen gertaera, izan da aurreko astelenean uste dut eh, barkatu, aurreko astean, eh, telebista platoan, eh, debate politiko batean, eraso batekin zuen, iliaskasidiariz, eurrezko eh, egun sentiako alderdi neonaziaren Em, ardura duna, prentz ardura duna, jipoitu zitun, botazion urbaso bat e, zidizako e, eskerradikaleko koalizioko e, lege bati, eta horren ondorioz altxatu zen alderdi komunistako lege bat, baita ere makume bat, eta berari e, dioziko mazizkion aurte Mm -hmm. Ondoren aldegin zuen eta polizia grillatu arren ez zuen aurkitu, hala ere e, ba, salaketa lauka eta ba, tribunalen aurrean, auziteginen aurrean auugesu gerharko du bere burua. Eta ikusten dugunez, horren ba, horrelako e, erasoen aurrean e, ba, herria mobilizatzen ari da, esaten genuen horrentxe bertan, e, babiatu behar den manifestazio batean zaudela, eta pentsatzen dut horrelako bai. ba, egun daka egon behar direla, grezia osotik zehar, ezta? Bai, e, giro komplikatua dago, izan ere beste gertara batzuk e, e, eman dira, adibidez, patra zen... E, Afganistaneko di errepuxiatu, di gerra refuxiatuek erailegi eh, zuten greziar bat. Eta sekulako eh, egoera komplikatu beha eman zen patran, eta fazisteak agertu ziren egoera hori baliatzeko, eta pogoron batzuk eh, eragin zituzten etorkinen aurka. Gauza bere agertatu da eh, Atenaseko auzo batean, non lapurreta baten ondoren, gazte batek hartu zuen justizia bere eskutikan eta erail egin zuen badere txera lapurtzera juntzen albaniarra. E, mutila atxilotu da izan zen, ogeiakala urteko gazte bat izan zen ba, albaniar lapurra ustezko lapurrak e, erail zuen gazteak, hala ere berak e, argi utzi nahi zandu egoera excepzionala zela eta zuela eh jendeari eh, ez hartzeko beti justizia eta armak ez direla konturatzen zela pertsona bat eraitzea bere bere buruarentzat ere bere bizitzaren ba nola bait eh, dakit irault, eh, bat izan zela goiti berako eh, aldarreskeri bat izan zelako Eta egoerako Hale, labiochun... oso, egoera komplikatua dago greciosoan. Ba, orain se merrun egoera komplikatu horretan gainea asteburo honetan autoezkundeak erreplikatuko dira, zenolako panorama aur ikusten da. Bueno, eh esaten que s'aten diotenaren arabera, eh, ba oso leia dago ezentro ez alderdia, eh, Demokrazia Berria eta zi, eskerradikaleko alderdiaren artean, ez, ez ziriza. Eta balikeke alderdi hori ba, oain arte eguneko laua zituna, na, ba, eguneko geita dira iristea, ehuneko geita irua, eta lehenengo postua hartzea autoeskundetan, eta gobernoa osatzeko ardura bere eskuetan egotia. Hori dela eta, jakin behar da, eure parbatasunak, eh, mehatzu ezberdinak egin dizkio greziari, ez baditu bere gustoko boska Artzen izan ere finitza argi utzi e egin du hartutako neurriak ezabatu egingo ditula kanzelatu egingo ditula eta berriz jarriko da negoziazioetan batasunarekin. Beraz zegoera, benetan e, berezia ta egia da a, Europa osotik e, baja orain honetan igual e, begira da horiek Estatua Espainolera etorri dira pizkat baina e, jarraitzen jarraitzen da begiratzen gresezantza gertatzen den batez ere auteskunde hoien aurrian, eta pentsatzen dut hurrengo astetan e, goera interesgarriak emango direla eta horren inguruan e, arituko gera hurrengotan ere bai eta Juan bai noski ba horixe manifestazioan usten zaitugu eta balaizter arte eh berdin aio